Миттєво згадалося все. Відкрита тушунка, дешеві цукерки та вино, гола немита підлога та неохайне ліжко. Скільки років минуло. Напевне, вже зотре буде. Невже я спав з жінкою, подумав Григорій. На ній була чорна спідниця і дуже гарна блузка. Нова зачіска, чорне довге волосся, зібране в якийсь оригінальний бутон. Цілковито змінила образ жінки. Григорій не зміг приховати емоції, розглядаючи її з ніг до голови. Нормально, нарешті сказав він. Прогресуєш. А ти як думав? Але, по-перше, привіт. Ходімо. Вона взяла його під руку і повела крізь залу в кінець, де виднілися окремі кабінки. До однієї з них вони підійшли. У глибині кабінки за столом сидів молодик чорнявий, доволі кремезний, охайний. Словом, більш підходящий для жінки, якою стала Ольга. «Знайомтеся», – сказала вона. «Це Олег. А це Григорій. Сідай, Гришо, відпочивайте, я про вас подбаю. Вона крутнулася і зникла. Григорій перевів погляд на стіл. Ледве почата пляшка коньяку, Мінеральна вода, м'ясні закуски, салати. У повітрі стояв запах усього цього. Григорій мимоволі проковтнув слину. Він навмисне не обідав, щоб хоч добряче об'їсти крутого кавалера Ольги. «Ну що?» – Олег Рвучко підняв пляшку. «За знайомством?» «Давай!» – вдавано байдуже, – погодився Жемандінов. Прозорий брунатний напій наповнив бокали. Вони випали. «Пригощайся!» – на права господря запропонував молодик. «На мене не дивись, я тут уже давно. Не погребуй!» Григорій тільки кивнув і потяг до тарілки шинку та свіжі помідори. Він і не збирався стидатися та гребувати. «Ну як там служба?» – мляво жуючи, – запитав Олег. Нічого. Григорій з байдужим виглядом наминав салати, тільки снували збоку убік бік його стрижені вуси. «Солдат спить, служба йде?» «І спимо, – сказав Григорій, – і служимо, все як належить. А відгули бувають? Чи як там у вас називається?» «І відгули бувають, а що?» Хотів запропонувати одну річ. Виникла потреба у твоїх, так би мовити, професійних навичках. Конверсія свого роду, чув, напевно? А чого ж не чув, відповів Григорій. І кого ж ви збираєтеся висаджувати у повітря? Чи може вам тільки вибухівку принести, а підкладатимете самі салати? продовжували зникати під щіткою жемандіновських вусів. — Ображаєш, — сказав Олег, — я що, на кіл схожий? Ніякої мокрухи. — Не лякай мене. Казала Ольга, що ти, мужик, не промах, але я не думав, що настільки. — Але в одному ти не помиляєшся. — Дійсно, є потреба. Виконати певні роботи, пов'язані з вибуховою справою. Ну, звичайно, у приватному порядку. Григорій без видимої цікавості подивився на співрозмовника і знову заворушив вусами. Ну, що? запитав молодик, деталі цікавлять розповідати, чи доповаємо коняк, і розбігаємося. Цікавлять, припинивши нарешті їсти, відповів же Мандінов, а також форма і розміри оплати. Господар знову налив, але тільки до половини чарок. Напевно, вони збиралися розмовляти довго. За кілька хвилин, до кабінки, де вони сиділи, підійшла офіціантка. Але інша, не Ольга, і принесла тільки гарячих страв. Так вони й сиділи більш як годину. Той у шкареній курці, без перестанку розповідаючи, показуючи щось руками. І Григорій, засереджений, мовчазний, лише час від часу, ставив по військовому лаконічні скупі запитання. Ресторан збиралися зачиняти. Кілька хвилин тому надійшла Ольга, але молодик її кудись чекати. «Одним словом, дивись», – сказав Олег, – «як хочеш». «Не бажаєш? Так і скажи. Шукатимемо когось іншого». Погодся триста баксів, зовсім непогана платня за таке. Ти спец, отже, ризику ніякого». — Ніякого, — посміхнувся Жемандінов, крутнувши головою. — Ніякого вищого зазвичайний, — поправився Олег. — Ти ж задурно періодично таке робиш, а тут гроші просто з неба. Ну, звичайно, якщо б якийсь кримінал, то тоді я розумію замало, а так... Ну, зрозуміло, що дозволяється будь-кому і будь-де робити вибухи, але ж хто знатиме. Бог, він скинув руки догорі, і ми вже сіли на машину, і нас немає. А що поблизу немає нікого, то сам у тому переконайся. Зробиш кваліфіковану справу і будь здоров. Можу навіть наперед заплатити». «А якщо не вийде, як ти хочеш?» – запитав Григорій. «Якщо не вдасться? Справа то сам, розумієш, ювелірна?» «Я, принаймні, такого не робив ніколи. Можна і не розраховувати так точно з першого разу, з другого вже й не буде. Ага?» «Ну, не вийде, то не вийде», – розвів руками Олег. «Грошей назад ніхто не вимагатиме. Якщо вже в тебе не вийде, то в нас тим більше». «Ми ж, ти розумієш, барани в тій справі». Жемандінов важко провів долоною по обличчю, ніби збираючи з нього щось неприємне. «Я мушу подумати», – сказав він. «Ти я бачу, так збираєшся думати, наче ми хочемо підірвати машину президента». Олег знизав плечима.